Üdvözlök mindenkit a 0.1 1 podcast második adásában. Az előző rész végén azt mondtuk, hogy a játékosokról beszélgetünk így általánosságban, viszont ö, a pod előző podcast végén annyi téma merült fel még bennünk, hogy csinálunk így általánosságban az egész játékról még egy epizódot. Szóval ö, ugyanúgy erről lesz szó. Üdvözlünk a körünkben a méteit. Csá! Márkot! Sziasztok! És Szöcsit! Hello hello. Én meg ugyanúgy Ricsi vagyok, sziasztok! Na akkor kezdjük is az első témaval, kicsit, ami kicsit furán fog hangzani, hogy Nektek, srácok, melyik az a kedvenc kockátok? D6, D20, D10, D100 és hogy hívjátok egyébként? D6 vagy K6? Talán ezt is elmondhatjuk, hogy miért D vagy K nevezzük. Na, ti melyiket használjátok? D6 vagy D100? Na, a D betűt használjátok vagy a K betűt használjátok? Hát én személy szerint a D-t használom, D6, D20. Igazából ez szerintem megszokás kérdése vagy, hogy az ember mivel találkozott először, nem is tudom. Ah, hogyha ja. Az első szerepjátékony, amit elolvosod, az magyarul volt, vagy angolul? Én nem ember, igen. Ja. Ez olyan, mint a... Vagy... vagy éppen a nyelvi tudás megfelelő szintje. Ez olyan, mint a Call of Duty, érted? Te először hogy nevezted? Codnak, vagy Codnak? Kod. Igen, ezt nem Persze, ja. hogy tud. <gül> de. Na, hát Márvusok. nem tudom igazából, mivel a fórumokon, főle, hát angol fórumokon nyilván csak D, a mm -hmm. magyarokon is szerintem zömével inkább D, gyakorlatilag hát a, a mágus... máguson kívül... Jajaj, a, a mágus fórumon hívják csak k kávé kb, vagy akik ilyen nagyon kőkemén mágusosok talán. Hát ja, de azért a mágusnak elég nagy hatása van, úgyhogy nem véletlenül hát, azért használják. Igen. Pfff, agyamba égett a karakter kidobás, ugye nagyon sok vágós játék Trauma. A trauma így van, a 2k6 plusz 6, és az a jó érték, tehát ez, kösz. 3k6, de kétszer, köszi. De az segít. De egyébként a 3k6 kétszer is lehet, 3 és 4 is, tehát általában ennyi is. Jó, a Vinyar szükségkörtént eset alapján. Igen, sajnos. A DnD az jó, 4D6, de a legkisebbet kiveted. Ez ilyen kis kedemes. a testet is lehet 3. Úgyhogy az azt mit csináltuk is, hogy az nem kicsit az öres hogy ugye ki jó az összes értéket, és utána meg, amik kijöttek érték, azokat szétszoltad a statok között. Ja, e aha, igen. Igen. Ez is egy megoldás volt. Vagy csak szenvedtél. Tehát, hogy... ja. De hát a legrosszabb szerintem az a point by. Miért? Szereted a randomat? Aha. Ja. Úgy izgalmasabb karakterek jönnek ki, csak mondjuk van egy koncepció, nem vele ülsz, és a kockák nem igazán azt akarják. Az igen, egy ilyen kellemetlen helyzet. Tehát igazából, amikor a karakteralkotásnál dobásom múlnak az izék, először dobást kell csinálni, utána lesz belőle a karakter. <gül> hogy Én fog? Mondjuk, igen. Nem, épp ezért, hogy, izé, hogy uh, kidobálod is, meg elrendezed úgy, ahogy a koncepciódnak. Csak max érted, ilyen durvább értékek jönnek ki. Meg ilyen az azért, hogy, hogy kidobálod, és van egy ilyen kurva és akkor az lesz az így úgymond a dump stat, és akkor még mm. a karizmára ráteszel, és akkor van egy ilyen 20-as, 6-os karizmájú, uh, és akkor jaj, hát én kurva ronda, Tehát, hogy valamivel már játszani alapból. Szerintem még sosem volt szép karakterem. tehát te hát, hogy hogy volt? Te egy mindig egyben, tehát, hogy együtt használtad ezt a kettőt, tehát vagy kidobod, és elosztjátok a képességeket. Nem volt, hogy csak kidobod. Ja nem, hát az abszolút őszé a halál. Az, vég, az a végső. Ja. Hát de figyelj, a Warhammer, Warhammer 40k vagy a sima Warhammer ott is ott igazából kidobál az összesedet. Jó, nyilván van, ja, valamennyi, van valamennyi akasztott, függen, hogy mennyire tudsz jókat dobni, hogy mennyi plusz kapsz és mennyi a random belőle. Uh -huh. de. de azért mégis ott a, a tíz dobod, és én ezt azért szeretettem, mert. Nem tudom, van egy ilyen feeling, hogy kidobás és akkor utána meghatározod, hogy na, jó, akkor, ez, akkor végül is mire megyek rá, miben jó a karakterem van, egy kis izgalom, hogy nem, nem úgy jössze tudod, hogy mit csinálsz, hanem kicsit még úgy módosul közben. Ha jól émlik, az a rendszer, az már így is volt kitalálva. Tehát csak kidobsz 10 féket és elosztod, nem? Rosszul emlékezni? Vagy mindig hmm. Meghatározott volt? Minden, mindig volt valamilyen, hogy 20 plusz 2k 10, és akkor vagy nem klitkátsz de így tehát hogy mindig volt Te egy ott, alpa, ami... A, a, a, a, megvan, nem tudom, a fajodhoz, vagy nem, nem fajodhoz jaj, a, jaj. A, a képest, hogy milyen, milyen statokat. Hát best, attól függ, hogy mivel játszol, ugye igen. Nem tudsz cserélgetni őket, mint mondjuk DnD 3.0-ába, alapból hogy van, hogy kidobsz hat, kidobod a hat értéket, és utána azt ad szét. Jóan metünk a, a kockáktól amúgy. Igen, igen amúgy. A egy kedvenc kockám a D10 és a D12, ezt hogy mondjam, a D10, mert a 155-től, és ez egy, egy csoda. A D12, mert ezt eldagod, és gurul, gurul, gurul, és gurul, és sosem áll meg. Azt az a micé az miatt a csatabárt miatt. Igen. <sítható> <sítható> nem, tudom, nekem van. Nekem az, én, nekem az összes kocka, ki hm. Én, én Kivéva, a d 4 a d És köretet Micsoda? A megyes követet szeretem. De a D4-et kivéve, mert az nem kocka. Az nem való semmire. Nekem pedig pont az egyik kedvence, mert olyan vért, hogy egyetedi kilópont, és akkor amiatt ilyen. Meg hogy... Attól a... függ, hogy milyen a D4-et, nem mindig ugyanúgy olvasott le, vagy hogy... Igen. Igen, de mondjuk a D4-nek megvan ez a különleges hogy annak több ja. stílusa van. Jaja. Ja. Hogy e, kettő stílusa úgy... van. Az a D100 100? amúgy kockának minősül, tehát hogy, hogy hogyha két D10-et dobsz el, az kockának minősül, nekem az a favorit, az abszolút kevés, ah. mert Annyira hula random, random tud lenni, tehát hogyha kirobsz egy 0-át, az lehet 0-1, 0-0, meg 0-2 is lehet, tehát hogy mind a, az összes variáció benne van egyébként, az a legjobb szerintem az összes közül. Szeretném ja, a hulomot. Ja. A, a sima D10-zel nem vagyok oké. Okay. A d 100 zal már inkább oké okay vagyok, mm -hmm. mert ez, hogy mert a túl nagy a szórás, nem tudom, a 1-10 egy egy között, valahogy tömnek érzem, mint 1-20 között, ami nem túl logikus. d 20 az a bajom, hogy azt nem nagyon dobáltam pedig. Ezt ez is dobálsz, szóval szóval. D20. Annak jól szolatja. Én abban azt szeretem, hogy a D20 az ilyen, olyan univerzális, vagy hogy annyira a jelképelelt az egésznek. Igen. De ahogy a mondjuk a D12-vel kapcsolódó a K12, hogy az már... Tehát, hogy matek tanáromat idézzem, ezek már nem dobó kockák, mert... Ja, igen. Szóval... Ja, lehetünk ilyen madarosak, hogy dobó testek, ugye? <gül> Várják! Nem, mert ez meg van határozva. Tehát dobó tetraéder, ugye az a... <gül> a 8 az Oktaéder, a 12 igen. az todecaéder. Így A 20 az nem itt eszembe. Ikozai a, a... D10, a D10 pedig az a, a mosta gyereknek, gyerek, mert ez nem egy szabályos test. Így ez van. Ez kirolg a sorban. Ezért okay. is olyan csodás. Amúgy tudod meg az abszolút legjobb kocka a világon, Métei? A já és nány kocka. Az a já és nány kocka. Így hm. van. A K2. Okay. <laughs> vagy igen, vagy nem. Azt mindig kidobtuk. Eltalálod? Ja. Nem honnan volt jaj, az, az, az, az a Jaizt Az nem a van benne valahogy itt van valahogy nálam szerintem az is Az szerintem valami német lopott izé ilyen Jeopardy-szerű játékból van <gül> <gül> JÁ ja, vagy NINE ja, igen, meg uh, Ricsinek a D6 kockai, mint mindegyik oldrán egy szín van Igen, igen, igen, de, de az a katantelepeseihez van Aha Ja nem, de az tényleg Nem az, tél, tél az nem. valami lóverseny társas játék Ilyen szóval egy azt tudom, hogy honnan van. Hát valami másik, de hát tudod anno úgy loptuk össze a kockáinkat. Mondjuk Jó, nekem is hány kockám eltűnt megcserélődött meg... Hát meg. Meg ez a... mindenkinek otthon a gazdálkodj okosamból Ő a D6, mert... 3K6-ot a faszom fogja egyszerre kidobni, vagy egyszerre kidobni. Igen, igen, igen. És én én dobó, D... dobó gömb. a D100-ra gondolsz? Van, én Aha, 100 gömb. <laughs> Így. Na az gurul. az gurul! És mit szóltok, a... melyik d 6 szeretetek jobban, hogy pontok vannak, vagy a melyiken a számok? Hú, ez már nagyon-nagyon vet -nagyon a számok, és nem, nem, nem érdekel. Pontos, jobban pont szeretem egyébként. Attól függ milyen a kocka dizájnja. Mert az a baj, van ami nagyon túl stilizálva van, azt már nem lehet leolvasni a számot. Ja. Mert már jobb lenne, ha pontok lennének. Emlékszem szóval volt az a tize... vagy 20 oldalom azt hiszem és. A 14-as 16-ot nem lehetett megkülönböztetni, mert így megnézztelés így ugyanaz volt a kettő konkrétan, szóval... A de, ez a... ...izé Death Metal betű voltak megkülönböztetni. <síns> <a fő repeatedly. síns> Na jó, szerintem lépünk tovább, így szóltok. Beszélgessünk kicsit a világokról és a rendszerekről így általánoságban. A múltkorban beszéltünk róla, hogy milyenek vannak, meg mik vannak, de így, így néhányat azért említsünk meg, hogy... ...mi a különbség köztük és... Öö... Hát hogy ilyen apró sávokat. Tehát, hogy én volt leg... egy ilyen... Ja, bocsánat. Hát, hogy én a mágus felhozni, ugye azzal a meg többet. Ez a klasszikus középkorban játszolik, de léthely talán többet tud róla. Hát! A mágus az, hogy szépen jól összelopott a... Nem tudom. Hát, de mindegyik az, az kb. az. De az nagyon, nagyon csúnyán. Rasszista, mint az állat. Az az olyan hamar feltűnt. De... Hogy... hát, Azt nehéz így elmagyarázni, hogy olvasson valaki el egy véncseppment, aztán majd rájön. Jó véncseppment regényt. szerencsétlen csávó nemrég haladt meg. Hát tényleg igen. Ez volt a, egy alapítója. Mágusnak Magyarországon. Ö, hát az igazság, hogy... Ugye az a legrosszabb, hogy ez a világ is már ahogy halad az idővel, egyre inkább fejlődik, már nem feltétlenül abba az irányba, ahol mi annó játszottunk például. Már nagyon furcsa dolgok történnek benne, amivel nem nagyon értünk egyet. De ez már nagyon vérpistike, aki ebben mondjuk felháborodik. Na mindegy. Mm, minden van abban. Igazából úgy, a mágusban az egyik alap dolog, szerintem, ahogy mi felfogtuk. Körülbelül ez az előszó így kezdi, hogy ez csak egy váz. Tehát, hogy erre van egy alapvilág, van egy vázrendszer, de erre azt építesz után, amit akarsz. Jó, így, így sokat lehet kötekedni a szabályokkal. Nem tudom, emlékszere Ricsi a 16-os szépség felett nem lehet, menni nincs szeret Aha, igen, igen, ne, mert, hogyha nincs, nem, fel legyen a borotval, meg ilyes egyszer azt hiszem belénk ilyen miatt, hogy azonban fent, fent kell tartani, hogy olyan szép legyen Igen, na, na az ember aki, hogy is, hát én ezt nagyon sokat olvastam és soha nem láttam ilyen szabályt és nem is értem, miért van benne. Vagy, vagy egyáltalán milyen jogon lett ez felhozva nekünk, miért kell. Ez, a, ez majd egy másik dolog, a házi szabály. Ja, igen, és azt ezek a házi szabályok, abszolút. És hogy miért erőszakrod rá másra a saját házi szabály? Hát csak egyszerűen miért nem veszük bele abba, hogy azt, hogy akinek 17-es szépsége van, az van nála mindig barátva. Miért kellett kukacoskodni, hogy esetleg, nem. pont nincsen felírva neki? Ez már ilyen. Mondjuk elrabolják a borot és akkor leesik a statót, <gül> és nem tud van. visszaszerezni. <gül> Hozzá a, a Sampon. Hozzáteszem, viszont hogy semmi nem volt fel. <suk azt> Nagyjából csak nekem voltak felérve, <suk azt> ezt, ezt, ezt, ezt erre is itáltott, de. Mindegy. Az már más. A van jó mentácsava van. Más rendszerek milyenek vannak még. Ti méget mi, mi, ismertek legjobban márk. Most rendszer, uh. például a águsra rendszerrel nem sokat beszélhetünk, de ez gyakorlatilag egy D10-as rendszerrel. Hát a próbákat általában egy e, századalú kockával dobod ki. Ez egyébként lehet, mint általában legtöbbször. Vagy valami bizonyos tulajdonságod alá kell dobni, vagy valamilyen próba alá, vagy pedig dobsz valamit és egy tulajdonságodat vagy jellemzetet hozzáadod, és ennek kell elérni egy ja. Így tudsz sikert elérni. Öm... Öm... Nagy számokkal dolgozik. Az Öm... Az, az Öm... legyen. Nehéz az hát ezt, a hát nagy, nagy a szórás, ugye. Mely? 500-ig bármit dobhatsz. Van-e értelme? Az már egy más kérdés, hogy van-e értelme megkülönbeztetni, hogy te most 16-ot adottál vagy 19-et. Én nem igazán vagyok híve az, az ennyire nagy felbontásnak, nem látom túl egy értelmét. Hát igazából nem a való világot játsszuk le, hanem szóval nem csak játszunk, úgyhogy inkább. szerintem bőven a már a D20 is ilyen szempontból, de kinek mi? Én inkább a D-100 mellett tudom le a voksamat, mert szerintem azért ott több finom hangulásra van lehetőség, és a D-20-nál nagyon sok minden el tud veszni abba, abba az öt értékbe, ami ugye egy csökken a száz miatt. Ja. De ez csak személyes preferencia. Mondjuk. Meg... Tehát te tudom, hogy te egy majd te jóval a narratívabb mesélés meg játékot szereted, szóval. Mm -hmm. De meg jobban, vagy nem tudom így a problémákat meg dolgok, hogy könnyen megoldad, ha jobban dolgozva a rendszer meg... Hát ja. Kisebb kisebb hárul a mesélőre, talán? Ja. Nem, nem tudom. Hát... Ö, nem tudom én, azon a véleményem, hogy én is a d 100 Mondjuk pont azért is... Általában a d 100 rendszerek ö, legalábbis sok arhaikusabb. Tehát úgymond a régebbi stílusú szerint. De a, a elején, szerintem, amikor ugye a szerepjátékok elkezdtek formálódni, a legtöbb a D-százal dolgozott. Ugye ennek hátránya volt, ugye számológép használata szerintem eléggé bevett. tokás volt. Mm. Igen, így... a mágusnál igen, ha májusnál csak fel lehet is menni a számológépre. Köps. Ó, <laughs> meg oh, mi, meg, meg, meg, meg annyi. De tehát. A különböző módosítók, összeadás, kivonás, stb. Hú, igen, ah, mikor ahogy, meg mikor meglepő részerű Vagy hogy gó gólyát idézem egy kismerősünk, gólya mennyi, 6 óra mágusozás után. Így a dobott egyet, és így ez a fejszámolás a végén, ez a... Szóval akkor 6, meg 7, minusz 2, az 8. Vagy... Ne? Többet <tos> Teljes ez zavar. Teljes az zavar, tehát. Az biztos, hogy segít. Segít a alapvető aritmikát elsajátítani. Egy jó <gül> hát. Igen. Meg egyébként hangulatos, és van egy hangulat, amikor ilyen történet a század dobot, meg, meg ugye az ember szereti a százalékokat. Elég Igen. Uutána ah, azt magaszt. mondanám, hogy most ilyen Mágus ez kivétel nagyon erősen. Mert az összeadogatás meg a sorolgat, nagyon nem szerettem, meg, euh, meg szerintem, hogy nagyon ki tudja a játékot. De a, úgy vettem észre a 10 100 jobban össze vannak integrálva a dolgok, és nincsen 6 millió ilyen kiegészítő kocka, meg össze a dobálgatás. Mondjuk a D&D-re ugye pont nem igaz ez a D20-as rendszerével, meg az <kül> tényleg nagyon így le van simulva. De, de a d, -re, d rendszereknél úgy éreztem, hogy mindent megoldottak feláll, ahogy mond. sok toldozgatás, fordozgatás nélkül. Jobban összeállnak. Egy, igen. Aha, ö, egyszerűen. Ö, ha nagyobb számokkal dolgozol, úgy könnyebb megtalálni a köztes értékeket, úgymond. Könnyebb úgy a balanszot is megcsinálni. Szerintem legalábbis. Bár mondjuk, az is igaz, hogy a d rendszerek, szerintem, amik a min legalkalmasabbak. a jó minmaxolás majd arról beszélünk szerintem. Jaj. Talán a következők, a játékosok résznél. De mondjuk ez is jó, a Vampires vagy a World of darkness k K6-os rendszerek is amúgy szimpatikusak, meg a Shadowrun-os. A Shadowrun D6, a Vampire Spawn D10 egyébként. Igen. A Shadowrun D6. Ja, Shadowrun, de az például egy jó rendszer, vagy úgy van valami, Tök abban, amikor felveszel egy mori kockát a fegyveredhez, és akkor tudod így 20 darab kockát, és akkor számolgatod, hogy akkor ez 4-es, ez 5-es, ez 6-os, van ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan, és, és akkor hogy látod, de mondjuk itt rá egy másik játékosan, mert ugye Shadowrun is abban muszáj megölni egymást a végén, mert úgy van vég a kalandnak. <gül> és akkor tudod így a kockákat, és akkor láthatod, hogy a másik így el az arcáról meg a mosoly, és akkor igen, tudod, most mentve a, a teste, a szívósága, most jött le, akkor a páncél, és akkor igen, igen, és halálos is meghalt. És még van ott, még hat darab kockát, amit van nem csinálta semmit. Mm -hmm. ez, ez, ez ugye egy olyan rendszer, nem, nem, nem mint amit az, az előbb mondtam, hogy egy bizonyos félszámot dobsz meg, hanem hanem van egy félszám, és azt kell minél több kockával, vagy bizony, az, az számok kockával elérni azt a, azt a számot. Minél nagyobb ja, a jelenség, annál több kockával dobsz, és hát azért kielégítő. Ez egy kocka Ez mondjuk egy izéből ered, szerintem legalábbis. Ez a Wargamingből. Igen, igen. Mm -hmm. Ez egy offshootja. Az vegyítésem, a társasjáték, szerepjáték, minden. Ez egy nagyon külön dolog. Hát, de... Ez a szerepjáték az a Wargamingből jött ki ja. Igen, a dd hez onnan indult. Ja, Csak ugye levitték kisebb szintre az egészet, és akkor ugye úgy lett tehát az a rizikó körülbelül. Az ja. Szerintem az van legközelebb. Kazuálba. Hát így aha, igen. Jó, hát meg ugyanakkor az lény sokkal jobban is rossz volt a Dungeon e -ringről, meg így a mászkálni a kazamatába is gyilkolni a megszámotatlan számú kisebbség fajokat és... <laughs> Az inkább volt egy, inkább egy nem is számítógépes játékhoz hasonló dolog, mint, mint egy ilyen mesélés, vagy ugye, mint egy kalandot, amiben beleéled Igen. magad a karakterednek a terepébe. Mm. Mondjuk Na, a izét. Még vagy, vagy még van még valami hozzáfűzi é, Én még csak annyit akartam mondani, sose játszottam ilyen ebben a rendszerben, a sok kockás rendszerekben. Nagyon sokat olvastam, csak annyira távol állt. Az alap elképzelésem szerepjátéktól, szerep játéktől. majd én nem ezeket olvasgattam, még nem ezeket néztem. Tehát arra kíváncsi lennék, szóval egy vampire be benne lennék. Há, jaj, most majd nyomunk. De még lát van egy is ricsi, hogy hússzuk itt az időt. A mouseguard volt talán az, amiben még nem is nagyon volt talán kocka, de vagy rémlik, hogy ilyen kőpapírolló elf volt benne, hogy mindenki ugye a kör elején úgy vant valahogy feljegyezte, hogy ő, ő kő, vagy papír, vagy óló vagy valami hasonló szintű ilyen há három, vagy második dolgot leírta mindenki a és akkor ugye utána mindenki bemutatta, hogy ő mit, mit rakott, és akkor úgy ez alapján eldőlt a körbe, hogy kinek ki jelen volt sikere. Hmm. Ez egy ilyen... Meg, meg, még egyet egyébként, a, azt hiszem a... vörösködök talán? Egy ilyen, egy ilyen kicsi nem is tudom, milyen indie játék. Hát pedig a bizony, vannak jellemzői, de még bizonyos számú kockát adnak. Ezekkel dobsz, és akkor van, hát, illetve hát a, a feladat nehézségétől függően, tehát te pluszokat vagy mínuszokat kaphatsz, és meg a tulajdonságoddal megegyezően, és hogyha ez mínuszra jön ki, vagy pluszra, tehát a pluszra jön ki, akkor dobsz annyi kockával, és a legnagyobbat veszed figyelembe, egy d 6 van szó. Ha pedig a ha pedig vagy, akkor ugyanannyi kockával dobsz, amennyi negatív szám, csak ott a legkisebbet fogod figyelembe venni. És ez egy ilyen hat, tehát egy hatos kár gyakorlatilag, ami attól megy, hogy az egy, ha egyes dobsz, akkor az lesz a nem sikerült és valami rossz történik veled. A kettes az, hogy nem sikerült. A hármas az, hogy nem sikerült, de valami pozitív történt. A és az, hogy sikerült, de valami negatív, az az, hogy sikerült. A hat pedig azt, hogy sikerült és még valami jó, vala, még valami ja. jó sikerült veled. Hm. Egy ilyen ah, érdekes negatív. Ja. Hát, Gyakorlatilag minden, minden dobásnak van egy ilyen, vagy lehet egy ilyen plusz, minusz, tehát egy ilyen plusz pozitív vagy negatív. Uh -huh. De amúgy értünk a vagy így, így, hogy mondjam így két a bot, lehet azért nagyon pont négy, a szerepelték a dolgokat, hogy vannak, akik használják a standard, ilyen kocka dolgokat, meg vannak, akik ilyen indik, és így innovatívan feltállnak új rendszereket, meg új, Játékmódokat értek, mondjuk egy pókásat onnan, vagy uh -huh. fogod és veszel egy matchboxot, és akinek aki megáll a matchbox, amikor elgurítjátok, az kezd hasonló szintű dolgok, hogy szóval végtelen lehetőség van. Igen, Sílődván... vagy vannak, tehát vannak kártyáid, mondjuk egy ja. francia kártyá, és akkor nem, nem dobsz, hanem meghatározod, hogy melyiket tarakod le egy adott próbálhatsz, ja. Tehát, ha sikerül, szeretnénk, hogy sikerül, akkor az átrakod le, ha nem annyira érdekes, akkor hármast. Ja. Ja, ja. Mondjuk csak. Még így a kockválóknak, hogy miért kell kockal a szerepjátékból. Tehát ja, hogy a, a random más, generátornak, meg hogy, hogy ez egy pártatlan dolog. Így van, tehát hogy amikor először kitalálták, akkor egy kicsit... Ugye egy csak mesélés, egy izé... Tehát mesélő... Van a történet, mit csinálok körülbelül. Ez a randomítás ez azért kell... Igazából az egész arról szól, hogy az összes ilyen, Amit eddig beszéltünk, hogy sikerül valami, nem sikerül valami. A többi az már nüansz, hogy... Milyen értés, stb. Kocka azért kell, hogy megadja a varázsát. Ja, az a, a szimuláció rész az egésznek. Hogy lehessen egy jó nulla egyet dobni, és az egész tervet aztán a végig a csődbe menjen. Ugye? Ja, még egy valamit, egy valamit ezzel kapcsolatban ilyen innovatívabb elképzelés. Például a Numenera, amiről én múltkor ezt felhoztam ezt a témát, ezt a világot. A Numenera rendszere. Az, az abban innováció, hogy teljesen elosztotta a mesélőt és a karakter, karaktereket, a játékosokat. Tehát igazából dobni csak a játékosok dobnak. Tehát minden, ami történik, azt a mesélő mondja, hogy a, a dobás alapján avatkozhat be a mesélő is. Vagy. Tehát, tehát mondok egy példát, tehát ugye a legtöbb rendszerben úgy van, hogy a mesélő egy alapszituáció, van előtted egy ellenfél, te megtámadod, te dobsz, hogy sikerül-e a támadás. Aztán dob a mesélő, hogy az ellenfélnek sikerül a támadása. numerába mindkét dobást a játékos végzi. Nem azt, hogy az egyik, hogy eltalálja, a másik, hogy -e. Tehát hogy e Tehát, hogy így koncentrálunk a helyzetek, és a mesélő ilyenkor Végülis csak tud csak azzal tud foglalkozni, hogy ő a történetet meséli. Minden mást a játékosok csinálnak. Tehát ott meg egy... az egy érdekes rendszer, azt majd ajánlom a figyelmetekbe. Meg a világ az meg nagyon... Az a weird. Az, a... az egész világ arra épül... Hogy... Szerintem Arthur C. Clarknak az egyik mondása, hogy... Hogy idézete, hogy... Minden kellően fejlett technológia mágiának tűnhet. Ez elég fordítás. Ja. De az végül is arról szól, hogy alapból egy fantazi világnak tűnik, de igazából a Földön játszódik pár száz évek később. És ilyen nagyon fura. Nagyon fura mi minden. Na ezt, igazából megnézhetjük. Nagyon... Tudtok más ilyen fura vagy ilyen érdekesebb rendszert, amivel játszottatok eddig? Hmm. Mouseguard az faszna például, de az azt nem tudom így játékémére nem volt az igazi, de maga a világ az érdekes, amivel kisegerek vagytok konkrétan. Mm -hmm. És érted e, e, az első nagyobb nyest vagy rák vagy bakoly az így halálos ellenség, és ugye. annak jó a világa meg az egy, egy képregényre <kül> épül, ami kifejezetten tetszett rendszerre meg a világra az a Meech volt, The az is a World of darkness -es. Annak például kurva jó a varázslás rendszere. Szerintem az olyan, mint egy kicsit a márusos mozaik mágia ahhoz tudnám hasonlítani. Ja, csak még szabadabb, még ja. kreályabb, még kreatívabbnak kell lenni benne. Ja, így konkrétan csak megmondva, hogy tűzlabda, nem például, hogy akkor ez teremtesz meg, nem is tudom, hogy megy. Már megpróbál, de azért most nem tudom, a Hú, szemes, jó. Hú ez, egy nagyon ne, ez egy nagyon nehéz téma, ezt, ezt, ezt így elég sok idővel, tehát még így megértettem. Igazából nagyjából úgy működnek a dolgok, hogy mi az, amiben hiszel, és tudom, talán egy karaktered mit hiszel, hogy mi történhet meg Ja, igen, kapcsolatosan, hogy előhúzol a zsebedből egy pisztolyt, mert éppen ott lehetett az a pisztoly, meg ilyenek. Tehát, igen. vagy nem tudom, valaki elbukik futás közben, mert... nem tudom... Igen, szóval olyan ilyesmilyen volt. Véletlenül dolgok, dolgokat érdemes benne csinálni, ami, és a, a, olyanokat, amik a te hogy hajtják a vizet, vagyis... igen. Hm. Na, valami mi van benne, hogy a, a, az kollektív emberi tudatnak kihatás van a világra, mert hogy mindenki, amit gondol, például, hogy ha most mindenki elkezdeni azt gondolni a Földön, hogy az emberek tudnak repülni, akkor az emberek tudnának repülni, például. És igazából a repülők sem repülnek, hanem az emberek kollektívan is, hogy tud repülni a repülő, mert elhittették velük egy ilyen illumináti társaság, és ezért senki sem vonja a kétség, hogy a repülők egy ars tud menni a levegőbe, például. És akkor erre van valamit, vagy erre mondta már például, jó. De, hogy még tudsz teremteni egy almát a semmiből, de... Úgymond, hogy a levegőben nem jelhet meg az alma, mert hogyha megjönik ott a levegőben az alma, az emberek nem fizikek, akkor hogy ilyen megtörténhet De hogyha a zsebetbe lehúzol egy almát a semmiből konkrétan, csak ugyan nem látják az emberek, akkor az emberi tudat nem reagál ellene és úgymond nem csak vissza a valóság. Itt, az... ja. szóval a világban azért repülnek, azért repülnek a repülők, mert elhiszik, elhitették az emberekkel, a, hát a játékban a technokraták, ja, technokraták já. elhitetnék, hogy azok repülhetnek, és ezért de képesek repülni repülők, és ilyesmi. Ez hát Ez a, a technika is úgymond egy varázslat. A legjobb való világi példa erre a pénz. Igen. <gül> a dolgokért a, a pénzre. Azért közgazdaságtanát tőzt, hogy vonal megy felfele, minden jobban vonal megy lefelé Jaj, stongs. <gül> Not jó, Tehát... De... De, de, de, de, de, de, így működik az értékrendszer az embernek, hogy minden annyiba kerül, amennyit lehet adni érte. Ne? Miért nem működhetne így más dolog is, úgymond? mond? De... <gül> Jó. Jó. Kicsi neked? Ketvenc rendszer vagy? Figyelj a ahol dejátok az kurvára bejött egyébként. Nekem... Nem tudom, eddig ugye nem játszottam... Tehát eddig, amivel játszottunk, olyan volt, hogy volt egy karakterem és azt játszottam egy évig, vagy két évig, vagy nem tudom, addig meg nem mondtam, vagy valami, és ez nekem proható bejött a Delta Greenben, hogy volt egy karakterem, és az így meghalt. Vagy hát jó, nyilván nem halt meg, azt hiszem én éppen nem halt meg, nem emlékszek rá, de mindegy, tehát, hogy olyanok voltunk, hogy bármikor meghaltunk, és akkor ez tétet adott nekem, hogy nem megyek fújolóba, mert, mert igazából az, az, az a fújoló, az lehet a végzet ennek a karakternek. Nekem, nekem az nekem nagyon bejött, meg a világ is tetszett Igazából nekem az Nekem ez volt a legérdekesebb, amit. Hogy ja, igen, az nem egy tipikus izéje, kalandozott, és akkor még szok három izé, health pócsönt, és akkor minden rendben van, hanem yeah. egy csapat adjon vele egy izé vascsivel, és akkor ott vége a Erre jó példa például a Márka karaktere egyébként, akit azt hiszem leütöttek így az első 10 percben, és utána kicsit így megnyomorodott, vagy valami hasonló. Ja, jó, és a jobb oldalon, hogy olyan hasonló dolgot és csak annyi történt, hogy megütötték. Aztán nyugdíva is menült. <gül> igen, igen, igen. És melyik a kedvenc rendszered egyébként neked? Vagy, és meg kellett legjobban mesélni, esetleg játszani? És mi a fontos, hogy valóságos legyen, vagy inkább, hogy bókás legyen? De ez most nekem. Akármelyik őtöknek, igazából neked szoci. Meg szereted legjobban mesélni, mert igazából általában szoci szóval, mm. a kalandmesterünk, szóval aztán neki érdemes feltenni. Nem tudom, általában minden 10 100 as rendszert születek közé. A Warhammer fantasy az nagyon közel, az nagyon sokat játszottunk, és én szerintem egy nagyon jó rendszer, világ, meg ugye az jól össze van már egy kicsit előregedett, de az például fasz a... De hát is igen, ez egy... Amit ti is mondtatok, hogy fasz ez a halandóságérzésben az... Ja, Igen, az, meg a megőrülés, meg hogy mindenek van súlya, és nem csak úgy belemegyek, és akkor az történik, ami, vagy berögom az ajtót is, majd történik, ami történik. Volt egy korszak a szerepjátékóknak, amikor nagyon könnyű volt. Ja, 2.0, a D&D 2.0, azt hiszem az volt az, amikor... De még a Warhammer Fantasy is szerintem azok közé tartozik. Igen, az is régi. Az, az volt, de ugye az elején nagyon power gaming volt szerep tehát mindenki hős, mindenki minden túlél. Utána volt egy ilyen nagy ívelés ebbe, hogy nagyon könnyű meghalni. Meg vannak a tulus játékok, amiben mindig könnyű volt meghalni, Szereti. mint a terület, mert annak része a... nem csak meghalni, hanem megőrülni megőrülni, pontosan? Az egy nagyon fontos része. És ahány Delta green végig néztem végignéztem, még nem jöttem rá, hogy lehet túlélni, vagy, meg, vagy nem megőrülni. Tehát, hogy olyan számokkal dolgoznak, meg olyan üzékkel, olyan, olyan logikai ugrásokkal mondom, hát oké. Okay, Tehát... Nem tudom, arra még nem jöttem rá, kíváncsi lennék egy Delta green de... biztos jó. Én, én, én mindig úgy voltam vele, hogy a játékos karakter az arra van, hogy va vagy, vagy hősként halljon meg, vagy csak szimplán meghalljon. <gül> va <gül> Ez már sikerült. <gül> szóval rám tölt valami asztal, vagy valami ilyesmi, hát én nem haltam meg hősként szerintem. Tehát <gül> ő Ricsi tudja, hogy szerintem ahány kala, ahány Amennyit mágusoztunk, szerint én voltam az egyetlen, aki meghalt, ugye? ez Szerintem az előző podcastben is erő került. na, én ilyen karaktereket hozok, nem pedig olyan gyáva, néger varázslókat, akik elteleportálnak, amikor baj van. Szerintem ez egy külön témát megér, hogy hányszor hagytak cserben a csapattársaid, úgyhogy Löptük be a busz alá, meg <gül> hátra lettél feláltozva, mert ja, Nekem azzal semmi bajom, amíg az a karakter. Tehát, hogy... A... Ja, igen. Tehát, hogyha egy karakter olyan, most egy tolva érted, Oda az ork elé is, hogy köszi, hogy megvédesz minket, aztán lelép, oké. Ja. Mondom, jó van. De a, amikor adja a nagy hőst, meg a nagy bölcs varázslót, mint ez eset, <gül> akkor úgy nehezebben veszi be a gyomrom. De szerintem, sok, sok mindenkivel így van. Figyelj, mostani karakteret egész jól bír egyébként. Meghalt? Vagy de mi? Meghalt, de visszahoztak! nem mindegy? de is élünk végül is. Még az, hogy meghalt, de miattam halt meg mindenki másik szerintem. <gül> nem Igen, köszönöm. szépen. a kalandozni, le... nem? M elmenjünk a kalandozni át. Ne? Ne játszunk. Csinálni kell, lesznek a... Hát az az a élmény szerintem, a... még a hülyeséget is csinálsz, de amikor ott a kockázat, amikor valami történik, amikor olyan történik, amit hát egy évvel később is emlékszel még rá. Tőleg, mm. hogyha az alagút végén fatloob egyébként, az nagyon fontos. Ah, oh, Rá kell menni az aranyra. Meg a díszes tőrökre. Tekint... A, a díszes oh. És már te sok já rendszerre játszottam, ami -e, volt a legforrább és a legegyedibb, amit nyomtál. Hú, um, Volt egy Gamma Ver nevű próbálkozásom, amit játszottam egyszer, hát ilyen ismeretlenül LFG.4-ról találkoztam emberekkel. Ez alapvetően a D&D negyedik kiadását használta, amiről azt kell tudni, hogy az így hogy elég kis ilyen mosta, vagy egy DND világában, mert még annál is nem is tudom, is mint a többi DND, tehát eléggé megvan, hogy miket használhatsz. A varázslatok is nagyon konkrétak, képességed van, kicsit nehéz. Mert nekem annyira nem tetszik alapvetően, mert nem nem arra bátorít, hogy kitalálj dolgokat, hogy mit csinálsz, hanem a képességét használsz, hogy, mi, hogy mit csinálsz. Tehát, és ugye ez konkrétan de... annyira, hogy papíron, oda van tévedel itt kártyán, hogy mik a képességeit. Nagyon ilyen fizikális, meg ugye ezért le kell hozzá figura is, meg tábla is, meg rendszer. Igen, igen, maga, igen. számolod, hogy mennyit, mennyi mezőt, lököd arrébb, meg ilyesmi. Olvastam Ami... már, megvan, megvan, mire van, miről van szó, tudom. Uh -huh. meg, megvan egyébként a varázsa. Én szeretem, hát nem mondom, hogy szeretem, de egyébként lehet vele játszani. Főleg, ez főleg akkor jó egyébként, a tényleg vannak figuráidnak, ott, a, ott az asztal előtt az a nézetrácsos, mm. nézetrácsos hálós terep, és akkor ott dologatni, és akkor a harcoknak lesz egy ilyen külön varázsa. De amit szeretem abban, hogy gyakorlatilag mutáns karakterekkel játszott mindenki, és még ezeket a mutáns dolgokat is ki kellett dobálni az elején. És valami olyasmi karaktert dobtam ki, hogy valami sáska ember voltam, vagy valami, nem, valami óriás rovar, akinek az volt a képessége, hogy ilyen, nem is tudom, egy pár körre le tudta klónozni magát valahova. És ö, a fegyvere pedig egy, ö, egy szép nagy ö, stop tábla volt, nincs ez, ez <sítható> az ellenfeleket. Szerintem meg lehet határozni, mit szeretni, mi, mivel szeretné harcolni mindenféle baromságot lehet. Nyilván megvan, hogyha nagy fegyver, akkor tudom, a détűzet megvan, hogy milyen... Milyen tulajdonsága vannak is hasonló, de nagyon tetszettek benne a különleges dolgok, hogy minket lehet csinálni, meg hogy milyen karakterek jöttek ki. Sajnos nem olnéztem a többiekére már, de az ennyi az így megmaradt. Yeah. Jó, a maga? egyszer? Ez a, a... Yeah, a Gamma World. Gamma word. Um. Érdemes, hogy rá, és még a szabályrendszer is, tehát még hogy miket lehet kidozni, mert az is egy jó munka. Hát Biztél a kidobásról a végint a van, arra, mert fontosított eszembe az egyedik karakteri jegyek, és ugye egy százas mm -hmm. kockával, de egy majdnem százelemes listára. csak hogy, hogy mit tudom én, baszott nagy egy nyakadó, a nyakadóan, amivel elki a ször, hiányzik a fogat, hiányzik szemet, kopaszott, büdös vagy, és az semmi pozitív nem volt benne, és az olyan jó volt így, az egy jó része volt a karakteralkotást hogy kidobtad, és akkor kijött valami dolg, és akkor az úgy megjelten meg is határozsz az egész karakteredet, de tud, hogy egy úgy gondolt, hogy mondja valami hős lovag leszel, vagy nem tudom, valami fejpadás, vagy inquisitor és akkor kidobtad, és büdös vagy. <gül> <gül> Konkrétan van, mint a rohadna valamit, és akkor próbálj meg így magasztosan játszani. <gül> Ugye, meg valami személyes tárgyat is ki kell adni, nem? Valami igen, meg. igen, meg Jósnatot, meg ilyeneket ilyen, jók, ezeket szeretem, amikor ilyen mankókat adnak már a generálásnál Nehát. is, hogy színesebbé teheted a ha meg nem tetszik, akkor meg ugye ott hogy a részük Nekem Warhammer Fantasy-ból nagyon régen olvastam a kasztok, azok ja, igen. A a patkányfogó, igen, igen. minek van egy kis, van egy kutyája, ami a leghalálosabb fegyver az egész Arzenából. De egy kis teriért. Egy kis és, és kezdőknek milyen alapján ajánlanátok világot, vagy ők hogy, hogy válasszanak szerintetek? Én szerintem hmm. kör alapján. A világot mindenképp érdeklődési alapján. Ja. ja, amit ismernek az a szakai, ami az nem kell sokat utána olvasni. Egy Star Wars, egy... nem tudom, hogyha is a mert, mert akkor várnám, mert vagy gyűlök. Ura. abból nem sok jót láttam. Vagy nem sok uh, olyan rendszert ismerek, ami gyűrök ura, és játszottunk már, meg jókat hallottam róla. Csak én... Az volt lesz... az érdekes, hogy nagyon nagy hűsök vagytok, tehát nagyon nehéz megtenni ja. benne, meg elég tápos képességed vannak, meg... a tündék túlságosan tápok. Hát... hát ez, igen, fúj. azok amúgy szerintem. <gül> de az de az az hét hét hét. még annál is jobban. Ka Kanon hű, tehát, hogy... Igen, ez <gül> egyébként. Igen, és már benne a szalakim, hogy a tündék mind... Ö, ö, te, mind kivétel nélkül természet felett ilyen szépek. De én, én azt javaslom mindig, hogy világ alapján választom az ember a rendszer alapján. A rendszerbe el lehet veszni. Tehát bármilyen izély ember számára az megdöbbentő lehet. Akkor először... mi, kezdőknek, mi kezdőknek szerintem sokkal érdek, értelmesebb, vagy érdekes, nem. Sokkal jobban megéri valami mert egy szőbb rendszert választani, ahol nem veszik el az ember már a karakteralkotásnál, hogy mégis. Igen, telt a green. Tényleg. Tényleg. Az hogy kurva egyszerű, egyébként ott és az, az is tetszett egyébként, hogy ott nagyon egyszerű karaktert Tehát, hogy kiválasztod a fő típusodat, meg van vala, valami mellék típusod, és akkor gyakorlatilag ilyen, nem tudom, 15 perc alatt csinálsz egy karaktert, ja. emlékszek. Az, az hát mondjuk, jó. az azért is van kitalálva, mert kelleni fogva a karaktert. igen. igen. De, ő attól függetlenül, hogyha szerintem ha nem ismeri az ember a világot, vagy hogy is mondjam, a leg... sok... Tehát a világra épül a rendszer, a re... viszont rendszerből több van, mint világból. Ezt akarom elmondani. Tehát, ja. ö... Nem muszáj mindig a legfrissebb editionnel játszni. Ja. Nem muszáj mindig a... Azzal a rendszerrel játsz, amit akarsz, a... az a lényeg, hogy a világ, az passzoljon az elképzeléseidtől. Ja. Sőt, vannak rendszerek világ is. Igen. Ja. Meg, meg konkrétan, a, a, ami szerintem így jó tanács, hogy ha emberrel kezd játszani, akkor ő, esnek hagyja a varáslást a picsában. mert mindig minden rendszerben a varázslása a mert néha nagyon kicsa volt az egész rendszerhez képest, is. És... Kivéve a mágus pappal vagy. <gül> azt nem tudom, hogy milyen. Semmi. Le van írva a speldet, van. Ja. Van manád? <gül> Egy, ez a kérdés. Angozik ez egy a legtöbbször, van-e manája, többi meg van oldva. Akkor gyógyíts. Ja. Igen, igen, igen. Jó, akkor beszélgessünk arról, hogy hol játszottatok általában. Tehát, hogy mi volt az a helyszín, hogy ugye beszéltük, hogy középiskolában általában mindenki nagyon sokat játszott, akkor hol játszottatok, és mi volt a legfurább, vagy legérdekesebb, vagy legkényelmesebb, miért nem kényelmes, hol nem ajánlatok játszani kezdőnek akár. Erről tudtok valamit nekem mondani? Fenyői Presszó berekfürdőn elég jó volt. <gül> ott játszottunk párszor, úgy emlékszek. Ja. És senki nem, nem furcsált, hogy az volt <gül> a legjobb. Hát az éves adta magát a osztály, majd a teremben maradni, suli után. Ja. Hát mm. szerintem mindenkinek megvoltak a éves nyomta. Hát mi ott én nagyon kicsit játszottunk, mi általában mindig valakinek játszottunk. Valakinek vagy is a saját a volt, hogy a, ugye, mi is elmentünk, de mi iszik A mozinak volt ilyen klub és ott próbáltunk játszani. Volt, hogy csináltunk ilyen táborozást, és akkor egy ilyen nyaralóba játszottunk, ja. a Kurva nyomtuk. A legjobb, ahol van ágy is. Ja, igen, hogy lehet közben fetrengeni, amikor én éppen nem te vagy. <gül> Hogyha meghaltál. Hűhő nah, vagy a... amikor meghaltál. A kocsmán viszont azért jó, mert éppen akkor még el tudsz menni sörért. Igen. igen. Én a de. kocsmát nem preferálom egyébként, mert azért oh, a... szeretem, hogy nyug nyugalom van lehet hallani a másikat. Egyszer-kétszer játszottunk egy szerepjátékos klubban de ott is van. Ja, a... ott van azt, hogy ott három más csapat is játszik, úgy hallott távolságon belül. Ja igen, az... az... Engem zavar. Valaki röhök meg, meg minden. Aha. Ott, ott van a szobában. Már négy fal között csinálja mit. Vagy amikor a helyi csőalkoholista cső beáll mellétek nézni. Igen, abban is van egy kis nem is tudom kellenetlenség, mikor valami teljesen andaventra és Próbáltatokat próbál hallgatni és ilyen furán néz rá, mit értenek. De vannak <haz> minyek is, amikor meg valaki ilyen érdeklődve. Igen. Épp azt akarom kihozni belül, hogy megfelelő magyarázattal, meg megfelelő vergődéssel, még, még embereket is lehet szerezni. Egyébként. Egyébként. Egyébként hát, bár mondjuk, erre nem feltétlenül Béla bácsi a megfelelőbb, aki miközben beszél veled be. De... Meg lehet próbálni, nem arról van szó. Ha oh, fogja hozni a goblin Amúgy, hogyha már most ez a szitu van, ez a vírusos szitu, ugye mi átálltunk erre a Vírső a table topra. Ez nektek mennyire jön be egyébként? Mennyire preferáltok inkább azt, hogy személyesen játszunk? Hmm. Jobban Ebben szeretem a személyes, de azt meg. A... Igazából a két élmény szerintem ö, jó. Tehát a személyes, meg ezen keresztül mindkettő jó, csak mindkettő máshogy jó. Nem tudom. Uh -huh. Tehát ez, hogy az, hogy látod, meg ez, hogy van valami. Mert hogy... Ezt Hát nem, hogy Szöcsi hozza a jó kis üzéket, dizájnokat, stb. Az úgy fasza. Viszont személyesen meg könnyebb vergődni. De személyesen is lehet a handoutokat, térképeket kidatni az asztalra. Ja, szerint ahogy mondtam itt, szerintem is a a az az az én miatt a VTT Azért hand handautók -ok, meg mondjuk zenét berakni, vagy mondjuk nem zenét pont nem, de hogy jobban menedzselhető, mert a rendszerben azért nagyon sok ilyen könnyítő dolog benne van, például mondjuk harcot mesélsz, nincsen mondjuk élő térképed, akkor könnyű elveszni, hogy képen mit csinál, hogy csinál, és neten VTT-vel meg. Konkrétan látod, meg ott van minden, meg ott azért nincsen, nincsen, hogy a játékos elcsalja a topást. Mondjuk ez nem szokott probléma lenni, meg hogy az, a játszunk, hogy jól érzem magát mindenki, de érte, hogy mondjuk, hogyha van egy renitens csaló a, a, renitens csaló a csapatban, akkor az tönkre tudja tenni, és a VTT-ben az meg nem tud előfordulni, mert mindenki látja, hogy mit dobott a másik. Viszont a személyesben meg sokkal jobb, hogy a gesztusok sokkal jobban átmennek, még tényleg jobban lehet, van színészkedni, meg a, nem tudom, nekem az sokkal könnyebb úgy, hogy ott ülnek velem szemben az emberek, hogy tudunk interakciózni, és akkor hozzáérjen a másikhoz, meg, meg a grímaszok is jobban átmennek, uh -huh. meg még -er. Egyszerűbb, göntülékenyebb, személyesen, ja. valahogy kisebb a munka és azt érzem, amikor más a... Nem tudom, arra is, arra is azért rá kell készülni. Ja, nem úgy, nem, nem úgy, hanem, hogy amikor ott vagy személyesen, akkor valamit, valamit elmagyarázni, hogy hogy van. Nem tudom, kicsit, mintha ilyen virtuálisan csinálod, mintha meg kéne mindig uranél vala egy ilyen apró létet. Ja. Minden már, hogy ott, ott, ott van köztünk valami. Tudod? Ja, hát, igen, Hát igen, egy, egyébként szerintem jobb személyesen, viszont én kellemesre csalódtam ebbe a vtt be egyébként. Én úgy voltam vele, hogy nem lesz ennyire jó hangulat, nem tudom én, én, az nekem az jobban feküdt mindig is, hogyha személyesen játszunk, viszont mondom ez, én nekem ez kifejezően jó csalódás volt. Értelmes volt? Így nem tudom. Aha. Hát. Ja. Nem... Teljesen oké okay vagyok ezzel. A... Mondjuk a vonalzó, meg ilyenek azok segítenek. Ja. Hogy <sítható> <sítható> tényleg látod, hogy így kevesebb vita van szerintem itt ben így hogy most akkor rálátok-e vagy sem, meg hasonló. Ja, ja. igen, igen, igen, az igen, azért igen. tényleg a VTT, aztán a Dungeon Ringre, mikor tényleg ilyen harcorientált a játék, arra nagyon jó, és jobban korlátozza viszont a, az ilyen játékot, mert a színjáték részét, az egész meg a karakterbe beleélést. I igen, nekem annyira nem tetszik, amikor látni kéne a, a virtuális felületen, hogy amúgy mi történik, miközben csak úgymond szerepjátékozás van. Ja. Az, az a része, az annyira nem. Ilyenkor látott, hogy forgatjátok körbe a karaktereket, meg úgy csinál mindenki, mint, hogyha mozogna meg. Igen. Egymás felé fordítják az emberek a kis karaktert. Igen, jobbra-balra mozgunk. Egyébként most leszemültött még így a fura, nem is tudom, egy, -egy emlékezetes helyszíne, ha játszottunk, ez az Gamma Völgyes helyszín volt a mesélőnek a házába, a lakásán játszottunk, és megérkeztünk, oké, ott az ebérdebe játszunk, és aztán a dolgozó szukó, vagy nem is tudom, bement oda, hogy megmutassák a amit is bementünk, és hát egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen közepes méretű nappal, és az egyik az egyik falon a végig volt Polca, a, tehát a plafontól, tehát a plafonig, és végig szerepjátékos könyvek. Nem tudom. Szerintem a harmadik DND 4 volt, talán, meg 5, meg három, meg minden. Steve megnéztem, és úristen, ennyi könyvet, és mind szerepjátékos. Nagyon durva ki, és egy nagyon fura előmény, amikor így valakit meglátsz, aki ekkora nagy, nem is tudom, nerd, vagy rajongó. Egy, egy, egy, ennyire benne hogg, egy ilyen irigylésre ismét, hogy ez. Jaj, jaj. Ja, az is. Mint amikor egyik ismerősünk a, a, mi, hol is? a Pesten valami aluljáróba megpillantott egy első törvénykönyvet. Úgy, így csak úgy ott van kirakva. És azt elhozni. A, az, és 2000 forint úgy, hogy amúgy tudod. És egy kurva nagy gyűjteménye volt már első törvénykönyvekből körülbelül. Érted? Mert hogy már annyira ráment. Meg, hogy minden máguskönyv, minden izé, regény meg volt neki. Ez jó látni, még vannak ilyenek. Na, is És, és szerveztetek be egyébként valakit, aki eddig teljesen laikus volt játék játékrend, és rábeszéltétek, hogy mostantól te játszani fogsz is, és ír nagyon bele, bele lépett utána. Tudod ja. valakit? Nekem az egész otthoni partitásaságom az így lett, hogy osztálytársak voltunk, és utána belettepantva mindannyian. És hogy, hogy már annyira elmetek, hogy most már magiqueznek konkrétan, meg... Hm. Ja, itt, itt tényleg így, egy, egy berántódott osztálytársam, akkor osztálytársam keresztül haverjai, utána most már ott adtunk, hogy haverjának, vagy annak a havernak a bátyja, annak a bátyjának a, a haveri társasága, szóval hogy nagyon kidágult a dolog, mm -hmm. és így vírusként elment. Ja. És mondjuk, de mondjuk volt olyan, hogy osztálytársunkat teszerveztük, és közelben csak azért jött el mindig be, hogy lóbni akart velünk, és így Alapból állt az egész, hogy ott ült a gyerek a furgó szívbe, és onbult ki a fejébe, és mindig amikor az ő körül volt a harcban, akkor mondta, hogy akkor most akkor támad meg, hasonlott meg, hogy igazából a pizzára vált. De például volt egy olyan sztori, hogy, amit azóta is emlegetnek a hogy az volt, hogy ütöm a kígyókat, hogy egy varázslónak betöltek a házába, és megpróbáltak lelőni egy nyírpuskával és hogy nem találták el, viszont a varasok kiszedtek a falból a nyílveszőket, meg az összes ilyen nem talált veszőt, és lehajtotta a lépcsőn, és életre keltette őket, és én kígyókká változtak. Ilyen kígyószerűen kezdtek mozogni, nyílveszők, és megtámadták az embereket, és akkor ugye mentünk sorsóba a körbe, és akkor jött Norbi, akkor, Na Norbi, mit csinálsz? Ütöm a kígyókat, és akkor mindenki felháborodott, hogy mi a fasz volt, mi a fasz, nem figyeltem, nem is kígyók, és akkor eddig is figyelt, és ott volt. Szóval az ott is, hogy amikor valaki álban volt, hogy elbambot, vagy mit csinálsz, akkor mindig hozzávegjük, hogy mi az, itt tudok így jobb? <hírt> <hírt> uh, nem tudom, Ricsi ott voltál, akkor a ö, másik sztori jutott erről szembe, tehát a, amikor a, nagyon jól megtervezzük az egészet. Igen. <hírt> Meg vikto, Viktor megvan? Igen. A, a, az a story. Igen, a, igen, persze, persze. A, a, kúrva nagy iszé, tehát... <fájt> jelenet minden... De kurva epikus volt, tehát ilyen retek epik nagyon epikus csata volt egyébként. Ö, nagyon epikus csata, tehát ugye egyből kiszemeltük a, a, a csukjást, mert minden fantaziba a csukjást kell először megtállni. <gül> ez, ez, ez, ez nagyon ez fontos, ez az alapszabály. Ez, ez, ez alapszabály. El, el kell mondani. Ha csukjás van, ő a célpont. Mindig, tehát megvan az iszai. Körülbelül istenek harcoltak körülöttük, vagy nem igen, is tudom igen, már igen, igen, igen, igen. igen. És akkor izé, na, izé, akkor... akkor Viktor Viktort nyomt egy izé vakítást a üzére, izére, csukjásra, ha ah, persze, persze, izé, én rám egyik az egyik harcosra, Ricsit bedobom, tudod, igen, igen, ez az máz, a, ez a taktikánk, mondjam, és... A vége, várj, h -h hogy is volt utána? Tehát az, az volt a lényeg, hogy ezt 20 percen keresztül beszéltük, hogy te így kitaltad a pajzsot, én reálok, belőbb, ízék, közepére, minden... Tehát itt tényleg 20 percen keresztül megbeszéltük, de az egésznek az alapja az volt, hogy Viktor vakítani fog, ennyi, Viktor vakítás, nem kell sem más, sem más csinálni neki, vakítani fog. Leapró volt a és akkor ugye Viktor valás azt ő, ő támadott először. És akkor Viktor benyugta, hogy akkor nyugok egy csendet. Így semmit van. De ugye egy, egyszerre, négy ember így. Mi a kurva életben? Mi az anyádat csinálsz? Te csináldám Hát figyeljé jó van! De, de mondjuk ő... neki volt ilyen a... a mi is volt, hogy a... Na akkor én megtámadom, ami hasonló szintű volt is ez a, mi már a faluban vagyunk, Viktor. <gül> <gül> <gül> három óra a későben. Ja, ja, jó, jó volt, jó van. Amúgy az a, az a jó a szerepjátékból, hogy elég különlege, különleges embereket össze tud hozni. Meg nagyon, ö, hogy is mondjam, sok különböző ember. Néha érdekes dolgok tudnak ki Igen, amúgy elég sok embert próbáltunk... ...behozni egyébként, csak mind, mindegyik úgy lett, hogy... ...hát játszott velünk, meg is élvezte is megintem, de szerintem... ...nem írna rám, hogy akkor játszunk már, vagy valami. Hát... Szerintem... Mi annyira nem... So, ...szoktuk, nem... ...sikerült behúzni az embereket. Ja. ja, ja, ja. Na jó, van, szerintem... ...szerintem egymilyen lesz. Egy vagy te mondtál valamit? Nem mondtál még erre a beszervezésre? Ja, nem ezt... nagyon rémlik egyébként, biztosan voltak ilyesmik. Most nem annyira ugrenél be így senki. Igen, hát, az ezt beszervezni. Szerettem, ett... ja, hát jó, de inkább szeret, szerettem inkább olyasmi embereket keresni, akik már tudnak róla, mint hogy elmegy rázgatni. Na jó, van, legyen egy kis plusz téma. Ugye általában a a örökös kalandmesterünk és minden kalandot úgy kezd, hogy na mire emlékeztek előző kalandból, és hogy általában semmire nem emlékszünk, és hogy ez miért nem, szerintetek. Tehát, hogy három össze Mes, tudjuk túl, kaparnia, túl sok idő. Túl sok idő. Túl sok idő telik el két játékot. Egy fél év legalább. Igen. Ez nem, nem. tudom, tehát, hogy három össze szoktunk hozni kb. mondatot, és azok vannak felírva, hogy, hogy hogy ilyen félmondatok, hogy egy név, igen, vele találkoztunk, de hogy ki az, azt már nem tudom. Igen, terv, Jaj, hol van ég... az, amíg, amit küldtek, az hogy a vízgoblin, vagy mi volt az. Nem szerintem terv, megölni, nem tudom kit, és megenni a szívét. Így. Így, tényleg ez volt a terv. Igen, ez egy jó terve tűnik, akkor csináljuk ezt. Na, általában vannak jegyzettömbök az asztalomon így felírva, csak már nem tudom mikor melyik volt a legutóbb. Ja igen, ravaszan mindig különböző jegyzetem, vagy mindig különböző jegyzetemből ők beírkálod fel a dolgokat, hogy ő magad is összezavart. Így van. A végén általában összejön van, nem? Annyira durva szokott lenni, mikor mondjuk volt. Nézek, hogy nézem, és akkor látom, hogy tudod, az embereknek ilyen lefűzős ilyetett fűszete volt egy-két játékosnak, és folyamatosan hogy mesél, a mesélő mondott, amit akkor látad, hogy így föléhajolnak, és írnak, mint az őrült, és nagyon így dokumentál volt az egész kérdés, és akkor mondom, fú, hát ezt esettem képzelni, hogy ezt fél, ez nem csak azért hogy így vagyok rá, mert nem vagyok rá ír, azért most is van az, hogy visszakérdeztek tehát, hogy itt fel van írva nekem az a név, ez a név, és tudod, én megnézek, hogy mi a fasznek? Én nem tudom, valamit randomoztam, vagy így, és én megegyeztétek, és én nem fogom, is, hogy mi Igen, mire érmlik róla, vagy mit mi, mi tudsz róla? Mesélj már még, mert, mert elfelejtettem. Keresem egyetetembe, keresem egyetetembe. Dobjál addig, hogy emlékszel-e jól. <gül> hát, sajnos nem emlékszel. Ugye, én az előző kalandban felírtam egy csomó ilyen dolgot, amiket miket találtam, és utána három percen el elvesztettem mindent. Soval... <gül> Így visszak a tudomban. Na jó van srácok, köszöntöm, hogy itt voltatok, szerintem ez zárjuk le. Jó. Köszönjük szépen, köszönjük. Egy, Egy hét, múlva. hét múlva. Nem múlva köszöntünk rákozni. se forcsannak, se ereditnek, ez így nem jó. <gül> nem köszöntünk se forcsannak, se ereditnek. Ja, hogy ja. hogyha tetszett az arás, iratkozatok fel mindenképpen. Ja, ti Subreddit-et nekünk. Igen, igen, igen. <gül> igen rá, sose keressetek rá, rá a Fatal nevű szerepjátékre. Ja, igen, igen. De az... a Fatalról nem beszéltél, az majd között meg kiadás lesz? Mert külön so... erről nem beszélünk. Igen, jó. A, hogyha jót akartak <gül> a az, az soha nem játszatok. <gül> mi igen. se tettük, és mi se fogunk. <gül> soha. Egy jó a anális cirkunferencia. Az az. <gül> ennyi elég is bele, szerintem. <gül> Na jó, 18 18-as karikás a podcast, nem? No. Na, most már ott lesz. Na jó van, szállasztok, sziasztok. Na jó, sziasztok. Ciao.